Jag heter Ivar Ekman. Att kalla det något religiöst är väl kanske att ta i men det har funnits ett mått av tro i mitt förhållande till demokrati. Jag har till och med haft en bibel, en bok som heter Democracy in its Critics av amerikanen Robert Dahl som jag storögt plöjde när jag pluggade statsvetenskap. En bok som satte ord på en känsla som redan fanns där. Att demokrati var ett rättvisare, naturligare och bättre system för att styra länder. Och att det var därför var givet att demokrati skulle tränga ut de andra sämre systemen. Sån var min tro. Och länge verkade det ju stämma. Min tro var vetenskap. Den kallades fick jag lära mig tredje vågens demokratisering. Och den här vågen började rulla, och här finns väl en del av förklaringen till min tro, i mitten av 70-talet, precis när jag föddes. Och under den här tiden var demokratin en kraft som uppenbarligen kunde utföra mirakel. Som när Nelson Mandela fredligt fick makten i apartheidregimen Sydafrika. Som när juntorna sakta vittrade bort i Latinamerika. Och kanske mest mirakulöst av allt, som när Östeuropa bröt sig ur kommunistregimernas järngrepp. Om demokratin klarar allt det där, då klarar den verkligen allt. Det trodde i varje fall jag. Men så kom 2000-talet och började med George W. Bush demokratiska korståg ja, han kallade det faktiskt korståg i Irak sen kom demokratiernas klena svar på den ekonomiska krisen och den arabiska våren som nu blivit så mörk och senast nu Putins homofoba offensiv och tron den har ersatts av tvivel välkomna till konflikt Om demokratier på Dekis, den globala marschen mot mer frihet och folkstyre verkar ha avstannat. Och allt fler länder väljer den starke mannens väg. Hur mår egentligen demokratin i världen och i Sverige? Hör röster från Istanbul om Erdogan som vill ge folket en örfil. Från Budapest om Orbán som action Och från dal om SDs framgångar som ett mått på svensk demokratis farliga självgodhet. Människor brinner till döds. Vad har du varit i 24 timmar? Människor kämpar för sina liv där. Varför säger inte någon någonting? Så skriker en förtvivlad kvinna vid ingången till kolgruvan i Soma i Västra Turkiet. Ett dygn efter att 301 arbetare blivit instängda under jord i Turkiets värsta olycka i modern tid. Den hon vände sig till med alla frågor är landets ledare, premiärminister Recep Tayyip Erdogan, som går förbi henne mot gruvans ingång för att inspektera katastrofplatsen. Bara en stund senare ska han mötas av buanden i gruvstaden Soma. På filmer hörs och Erdogan svarar, om du buar mot din premiärminister får du en örfil. Från samma besök kablades bilden ut på hur premiärministerns rådgivare sparkade på en liggande demonstrant sedan mannen sparkat på Erdogans bil. Premiärministerns parti AKP fick 45 procent av rösterna i lokalvalen nyligen. Men det finns de i Turkiet som talar om majoritetens tyranni och demokrati på reträkt. Istanbul på Taximtorget, mitt i staden mer än 50 mil bort från gruvstaden Soma, ropar en liten grupp aktivister: Vi ska ställa er till svars för Soma. De omringas av kravallpoliser och civilklädda poliser som bär dem en efter en in i väntande bussar. Vissa gör motstånd och när de ligger på marken ser jag hur flera poliser sparkar på dem. Andra poliser skriker att demonstranterna ska lugna sig- men möts istället av starka slagor. Mänsklig värdighet ska besegra tortyren. En kort promenad från torget sitter några andra Istanbulbor- stilla och tysta på trottoarkanten med tända ljus. Framför dem ligger plasthjälmar för att påminna om gruvarbetarna som dödades- det är två turkiska ytterligheter, den fattiga gruvstaden Soma och det övre medelklasskvarteret Cihangir i Istanbul. På marken står det, finns det liv efter Soma? Uh, Soma? Dokumentärfilmaren Elvan Kvilcim är en av de som sitter där vid ljusen. Efter sommarkatastrofen har det varit demonstrationer i flera turkiska städer. Protester som mötts av tågas och vattenkanoner, till och med i den sörjande gruvstaden Soma. För ett år sedan kunde du gå till Taksim torget och det var flera grupper varje dag som demonstrerade sig i filmaren elven. Nu räcker det med att några få samlas så kommer kravallpolisen med tågas och vattenkanoner. Det är ett tecken på hur odemokratiskt Turkiet har blivit, tycker hon. Och ju mer auktoritär regeringen blir, desto färre möjligheter har vi som medborgare, säger Elvan. Antingen kommer samhället bli mer våldsamt för att möta deras våld. Eller så kommer vi dö skäsligen. Nu måste vi välja mellan skäslig död eller att strida för vår frihet. We're either die in our souls, or we're Nästa vecka har det gått precis ett år sedan massdemonstrationerna i Turkiet. Det började som protester mot regeringens byggplaner i gezi just intill taxin i Istanbul. Men ledde till att tusentals gick ut på gatorna och krävde premiärministerns avgång och anklagade regeringen för auktoritärt styre. The authoritarian power seen by many dissenting turks of their prime minister... Is under pressure as perhaps never before. Sen dess har ledningen för regeringspartiet AKP skakats av korruptionsmisstankar mot den allra innersta kretsen, rykten om mutor gömda i skokartonger och fiffel. Regeringen har svarat med att sparka eller omplacera tusentals poliser och åklagare som jobbade med utredningen. Turkish prime minister has launched a stinging attack on the country's judiciary over its inquiry into bribery and corruption within the government. När hemliga ljudinspelningar började läcka ut på sociala medier 80, 80 miljonarvis. Som den här, som påstås föreställa Erdogan och hans son som talar om att gömma undan miljontals euro, valde regeringen att. Youtube och Twitter. Den turkiska premiärministern talade om lömska montage– –och anklagade imamen Fethullah Gülen som lever i exil i USA– –för att försöka skapa en parallell stat i staten– –via sina tusentals anhängare inom rättsväsende och polis. När den amerikanska organisationen Freedom House– –nyligen klassade Turkiets medieklimat som ofritt– –vilket var en nedgradering– –och avfärdade turkiska politikerundersökningen– men vissa anser att det är ett av flera tecken på bakslag för demokratin. Nuray Mert, I'm Associate Professor of Political Science teaching in Istanbul University. Nuray är I... universitetslärare och kolumnist i den turkiska tidningen Hurriyet Daily News. Här skrev hon under rubriken Misslyckad demokrati och social tragedin att den bitra sanningen är att utvecklingsländer skapar tillväxt på bekostnad av arbetares rättigheter, men allra värst på bekostnad av demokratin. Danger of replacing military hegemony with a civil authoritarian regime. När hon för flera år sedan skrev att den gamla maktsvärden som dominerades av militären och kemalister nu ersatts av en ny oroande maktstruktur blev reaktionerna starka. Efter uttalanden om hur AKP-regeringen skött kurdfrågan kritiserades hon direkt av premiärminister Erdogan som pekade ut henne som förrädare. Hennes tv-program slutade sändas och hon fick sparken från ett av sina uppdrag som kolumnist. And even a hint of regeringen tål It's ingen the kritik the alls, the inte the ens the antydningar om kritik, the kritik the säger Nuray Det handlar också om en ovilja hos regeringen att ställas till ansvar för sina handlingar. Prime Ministern och hans partierna refusar att vara betydda. På andra sidan på spåren, vid färgelägret i Kadıköy på den asiatiska sidan i Istanbul, pågår ytterligare en demonstration för gruvarbetarna i Soma. Unga svartklädda män ligger på marken och låtsas vara döda. På ett fik närheten träffar jag kolumnisten Geran Kenar, som skriver för den regeringstrogna tidningen Türkiye. Rina viddricker en kopp turkiskt kaffe undrar jag varför hon tror att regeringen reagerar så starkt på kritik. Jag tror att Erdogan är uh, a victim av sin egen success. Jag tror att Erdogan är ett offer för sin egen framgång, säger Geran Kenar. Men vi måste gå tillbaka till GSI-protesterna för att förstå hur det blivit så. Erdogan bidrog till att skapa medelklassen i Turkiet och nu går de ut på gatorna och protesterar, fortsätter Geran Kenar. Och Erdogan reagerar som en farfar som inte förstår. Han, he is like an old okay? uh, han tycker så... att han skapat det nya Turkiet, att han tagit steg mot demokrati och åstadkommit en ekonomisk boom. Men ändå är medborgarna inte nöjda. De 45 procent som röstade på AKP de senaste valen gjorde det för att partiet levererat bättre infrastruktur, sjukvård och service enligt Gerankinar. Men jag undrar om det verkligen stämmer att Erdogan för Turkiet i mer demokratisk riktning. Yes, definitely. Absolut, svarar hon. Erdogans legacy 10 år senare... Om tio år kommer Erdogan att bli ihågkommen för att han löste kurdfrågan. För att han stärkt rättigheterna för troende muslimer som tidigare varit förtryckta, säger his rule. Många tror att premiärminister Erdogan nu siktar på presidentposten då Turkiet för första gången i sommar ska välja sin president i direkta val. Vissa kritiker tycker att den hårda behandlingen av demonstranter som visats på gatorna nu inte alls är något nytt. De säger att så har kurder, armenier, vänstergrupper eller andra oliktänkande länge behandlats i Turkiet. Geran Kenar tycker att samhället är splittrat för och emot regeringen och Erdogan. Just nu pågår det ett obeväpnat inbördeskrig, säger hon. Men efter presidentvalet tror Geran att Turkiet kommer att bli mindre polariserat. Nu har vi sett folk protestera mot det ena och det andra, men till sist vill de nog ha ett lugnt liv och gå på Starbucks och dricka Frappuccino, säger Geran. Eventually they want to go to Starbucks and Frappuccino. Hon tror att Turkiet är på väg att befästa sin demokrati. Även om det är smärtsamt, så är det i längden hälsosamt. It's a painful process, but, but it's a healthy process. Men hur Mert håller inte alls med. Uh, so far there is no positive step which is taken. Jag ser inga steg i rätt riktning och jag tror inte att det blir någon förbättring när det gäller det demokratiska underskottet. När jag tänker på framtiden ser jag en dyster bild, bara mer kris och kaos säger hon. But I only see more crises, more chaos. Sa Nuray Mert, statsvetare och Erdogan, kritisk kolumnist på tidningen Hurriyet Daily News i Istanbul. Det var Sveriges radios korrespondent Katja Magnusson som rapporterade från Turkiet. Ni lyssnar alltså på konflikt som idag handlar om demokrati i motvind. För Förutom Turkiet så finns det idag fler länder, flera stora viktiga länder som står och balanserar på gränsen mellan demokrati och autokrati. Och i allt större utsträckning verkar falla ner på den ...senare sidan. Thailand är ett helt färskt exempel- där militären så sent som i torsdags- officiellt tog över ansvaret för regerandet. Och igår greps den tidigare premiärministern- Jingluk Shinawatra. Egypten är ett annat exempel. Ryssland har varit mycket i fokus på sistone. Och även inom EU har vi exemplet Ungern- som vi ska återkomma till om en stund- den här utvecklingen bekräftas också av breda studier, framförallt den som genomförs av tankesmedjan Freedom House som vi hörde om här i inslaget. Som varje år släpper en rapport om utvecklingen för en rad mått av, eh, rad mått av demokrati i världens länder. Mått som inkluderar inte bara hur fria val är från manipulation utan även sånt som pressfrihet och respekt för mänskliga rättigheter. I mer än 40 år har man följt demokratins utveckling globalt och idag ser det inte bra ut enligt Daniel Kallingart som är vice VD på Freedom House. This last report uh, noted a continued decline in freedom and in fact we've seen eight straight years of decline in political and civil rights. För åttonde året i rad så minskar friheten i världen. Freedom House visar i sin årliga rapport att politiska rättigheter som bland annat val och partisystem eller hur de påverkas av korruption och mänskliga rättigheter som till exempel yttrandefrihet och oberoende domstolar, de har försvagats i fler länder än vad det finns länder där det blivit bättre. Och det här är ingen tillfällig försämring. Det är en trend, säger Daniel Kallingart. And what vi mest är vad vi kallar modern autoritärism. Det handlar om en ny modern form av auktoritära system som sprider sig, där ledare inte vill framstå som lika brutala som diktatorer gjorde förr, men som i praktiken är precis lika effektiva. Precis som i Turkiet som vi hörde tidigare eller i Vladimir Putins Ryssland så vill de verka vara goda demokratier. Men i verkligheten så styr de media, de begränsar det civila samhället och de kontrollerar rättsväsendet. Allt för att behålla makten. Och för att förhindra folkliga uppror som de färgade revolutionerna i forna sovjetländer. Den orangea i Ukraina, roserna i Georgien och den rosa i Kyrgyzstan. Daniel Kallengard på Freedom House säger att det också pågår en systematisk export av förtryck. It's like exporting repression. Laws have been replicated from one country to another. In Kyrgyzstan uh, they've had in in recent months some draft legislation. Like Lagar including... kopieras från ett land till ett annat. Som nu i Kirgizistan där en ny lag försämrar rättigheterna för hbtq-personer. Den är skriven nästan som en kopia på de ryska lagarna- säger Daniel Kallingart. De här diktatoriska samhällssystemen de skiljer sig från forna diktaturer- på det sättet att det förut, som i Sovjetunionen eller i dåtidens Kina- det fanns det en tydlig ideologisk motor som motiverade den totala bristen på demokrati. Den ideologiska basen saknas idag. Att låtsas vara en demokrati det handlar mer om att behålla makten än att skapa ett samhälle där folket har inflytande. En annan person som lagt mycket tid på att studera tillståndet för demokratin i världen det är forskaren Joshua Korlansik. Han kom förra året ut med boken Democracy in Retreat, och den hade också undertiteln The Revolt of the middle class. Han menar att en av förklaringarna till att det går så dåligt för demokratin det är just att medelklassen inte är den starka motor för demokratin som man trott. Vi did see quite a lot of that uh, you know, in some of the earlier waves of. Role. Visst har medelklassen tidigare varit viktig för utvecklingen av demokrati. Men de senaste åren så har vi sett en rad exempel på att medelklassen spelar en allt mer konservativ och antidemokratisk roll, säger Joshua Korlansik. Ibland för att den inte vill släppa sina privilegier till de stora massorna och ibland som i Egypten där medelklassen är så måna om lugn och ro och sin privatekonomi så att man hellre ser en general vid makten än en folkvald regering. En annan orsak till att demokratiutvecklingen stannat av, det handlar om Kina. För hävdade Europa och USA att demokratier inte bara är bättre på att försvara mänskliga rättigheter, utan också var oslagbar på att skapa god ekonomi. Nu är diktaturen Kina på väg att bli världens rikaste land och Joshua Kolantzic anar också ett starkare självförtroende bland kinesiska ledare också när det gäller det egna politiska systemet. There is starting to effort by in statement and in discussion in Beijing and in conferences um among Chinese leaders and Chinese opinion leaders so har en have a model that should be out? Det finns uttalanden från kinesiska politiker och opinionsbilder i Peking om att deras modell är effektiv även om den inte är demokratisk och att man borde sprida den, säger Joshua Kolansik. Och vad innebär då detta för demokratin i framtiden? Daniel Kalingard på Freedom House är trots den dystra trenden med åtta års tillbakagång på raken, han är trots det optimist. Han tror att det kommer att vända. The underlying conditions that favor democracy really come down to I say the human spirit. People if given a choice would rather have a say on who their leaders are than have someone else decide that for them. They would rather mm. be participants in their than being told to stay quiet. Den mänskliga anden och människans längtan efter att bestämma över sitt eget öde det kommer att göra att demokratin återfår initiativet i världen. Det tror, trots att det går så dåligt idag, Freedom House vice vd Daniel Kallingart. Det var konflikts Jesper Lindå som hade intervjuat honom. Med mig nu för att diskutera utmaningarna för demokratin i världen har jag dels per Skype från Helsingborg Jan Teorell, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet som länge forskat på demokrati och övergången från auktoritärt styre till demokrati. Välkommen. Tack. Och i Bryssel sitter Annika, i Europaparlamentet i Bryssel sitter Annika Strömelin, korrespondent åt Dagens Nyheter där och författare till den nyutkomna boken Europas svaga hjärta. Välkommen du också. Tack så mycket. Vad säger ni? Hur stark är demokratin? Vi ju uttryck för en slags djup tro här sist i inslaget men samtidigt, det tvivlas ju en hel del dessa dagar. Har ni kvar tron på att demokratin kommer fortsätta spridas över världen? Vad säger du Annika Strömmelin? Jo, men det tror jag nog att det här som vi hörde i inslaget, att det finns ju ändå en slags... När människor har fått smaka på den här friheten som ändå är, ska, de, ska liksom garanteras av det demokratiska systemet då tror jag det är svårt att, att krypa tillbaka till ett annat system. Men, men det är klart som sagt, jag sitter ju här mitt i Europaparlamentet och det är lampor överallt och en massa kameror där byggs upp inför morgondagens EU-val. Och det är klart, att tänka på att demokrati måste ju också kunna lösa de problem som människor står inför. Och då kan man väl se det här valet imorgon som, en, som, en, som ett experiment, ett försök att lyfta demokratin över nationsgränserna. För att jag menar, det är svårt att lösa de problem som länder, de små europeiska länderna står inför bara på nationsbasis. Så, så klarar demokratin den utmaningen? Det, det kan man ju undra om man sitter här bland ja. lamporna. Ja, det är en svår utmaning. Jan Teorell, vad säger du om samma fråga? Har du kvar tron? Jag har absolut kvar tron på demokratin som system. Har den en framtid i världen ja på längre sikt och mitt svar liknar då ganska mycket Annika Strömmelins att demokratin måste då bli bättre på att leverera. Mm. Om vi återvänder till Turkiet som vi hörde här eh, tidigare, där har vi om en folkvald ledare med allt mer auktoritära tendenser som får folkets stöd. Och det här är ju något som man hört om allt oftare. Egypten är ett exempel som Joshua Kulancic nämnde och Ungern kommer vi höra om mer senare i programmet. I eh, inslaget så talas det om teorin att det är medelklassen som inte alls är så demokratitörstande som eh, statsvetarna länge hoppats. Vad tror ni om orsakerna till den här utvecklingen? Vad säger du John Teruel? Ja, där skulle jag nog vilja säga att medelklassen har alltid varit en lite tvehågsen anhängare av demokratin och tittat mer på den egna plåboken skulle jag vilja säga än det här med om man exakt vilka styrelseformer man lever under. Och det som har hänt är ju att vi har haft för höga förväntningar på demokratin. I vår del av världen så är det så naturligt att tänka att all vår välfärd och... Det materiella välstånd vi lever i eh, på något sätt går att tacka demokratin för. Men det finns en hel del forskning som visar att så enkelt är det inte. Och det finns en hel del konkreta erfarenheter runt om i världen som vi nu ser uttrycket för. Eh, som visar att eh, demokratin har inte riktigt kunnat leva upp till de här förväntningarna. Och det är kanske framförallt medelklassen som är besvikna. Mm. Vad säger du Annika? Du säger att man, du sitter mitt i ett experiment som drar åt ett mm. håll. Finns det, finns det folk som sneglar åt, som man hörde inslaget, åt Kina där i Bryssel och kanske vore det skönt om vi kunde slippa folket lite mer och ta tag i saker och ting? Alltså, nej jag tycker nog att snarare är det så att det talas om demokrati nästan med lite självgodhet här, att det är något slags givet system. Men det är klart att när man åker till medlemsländerna, som, som sagt, vi ska, du nämnde Ungern, och jag var där i höstas, och då tyckte jag att jag märkte just den här besvikelsen, också bland medelklassen på liksom, murens fall, Europa skulle lösa allting. Och Europa löste inte allting. Och dessutom kom det en massa nationella politiker till makten som ägnade sig åt korruption och, eh, och att, att leda landet in i ännu större problem. Så att jag tycker att där kändes det verkligen som om det var den här stora besvikelsen som gjorde att en sån som Orban, som ju har ett väldigt mycket mer nationalistiskt försök att lösa problemen, att, att hans retorik fick... Eh, genklang då bland, också bland medelklasserna tyckte nej men nu måste vi hitta ett annat sätt att lösa saker och ting mm. det där med Europa det ledde ingenstans, nu är det nationen mm. det var lite sådana känslor där tyckte jag Ja, och det där, precis som du säger, så ska vi fördjupa oss i det där alldeles strax. Eh, men jag får fråga dig, Jan Teorell. Du är ju delansvarig för ett stort nytt forskningsprojekt som heter Varieties of Democracy, som på många sätt påminner om Freedom House och det de gör, men som, om jag förstår saken rätt, är ännu bredare och djupare, men som ännu inte samlat in alla data. Det var därför vi ringde dem. Eh, men vad säger du om den här nedåtgående trenden som vi har med inslag? Jag förstår att du inte riktigt har samma bild med det du hittills har fått reda på ändå. Nej, även om vi som sagt inte är, är helt färdiga och vi håller fortfarande på att samla in data och kalibrera våra mätinstrument och så vidare så är vår bild än så länge, även om vi kan titta på de länder där vi känner oss hyfsat färdiga, det är inte den här systematiskt nedåtgående trenden som Freedom har så sett de senaste åtta åren. Samtidigt så ser även vi en eh, antingen avmattning i uppgången eller kanske till och med att eh, demokratin håller på att nå en eh, vi har haft, precis som du sa i början av inslaget här, i början av programmet, en ganska stadig tillväxt av demokrati de senaste 40 åren. Och nu är det svårt att dra några växlar på vad som händer under bara två, tre år. Men det ser ut som att även i våra data, även om vi inte har någon nedgång, så kanske vi har en, en avmattning eller en sättning. Kan du ana det här systematiska exporterandet? Det, alltså, och det upplever man ju lite. Inte exporterandet kanske mycket som det systematiska sneglandet på Kina. och Där man fått höra under lång tid att Kina kommer tappa i tillväxt. Och kommer, men så händer det inte. Jag med, det är ju årtionde efter årtionde går och det ser ut att gå bättre. Eh, märker du av det alltså stora länder som verkligen börjar tveka och, och dra åt andra hållet? Vi tittar ju inte på det specifikt om var man hämtar sina, sin inspiration till vad man gör för någonting ifrån. Men jag tror att det är en rimlig förklaring till, eh, eller en av många rimliga förklaringar till varför vi möjligtvis ser i alla fall en, en minskning i uppgångarna av demokrati och kanske att vi har nått en platå. Det är just att eh, det du inledningsvis kallade viktiga demokratier, alltså eh, viktiga... Eh, Länder så som Kina som har en väldigt stor eh, inflytande över sin omvärld. Eh, vad som händer i sådana länder ja, är i sin enorm betydelse. Vi tenderar att titta mer på ett land som Egypten, där det inte går så bra än vad vi gör på ett land som Tunisien, där det faktiskt går ganska bra. Eh, och det har att göra med storlek och, och muskler och eh, militärstrategiska eh, positioner och så vidare. Det kan också då innebära att vi blir lite överdrivet pessimistiska när vi investerar och blinda på dem. För spridningen behöver inte nödvändigtvis ske från dem. Nej. Det kan vara goda exempel som sprids eh, från de mindre inflytelserika och kanske därmed också mindre uppmärksammade länderna. Mm. Ja, en eh, kamp och en, eh, ett balanserande förstår man. Nu ska vi göra det som vi eh, lovade alldeles nyss. Vi ska eh, smana av perspektivet. Lite och titta närmare på Europa. För som vi sa så är ett av länderna i Europas absoluta hjärta Ungern. Ett land som de senaste åren gång på gång kritiserats för att det inte lever upp till de demokratiska ideal som EU står för. Regeringspartiet Fidesz har infört nya, hårdare medielagar, ändrat sammansättningen av domarkåren och på en rad sätt ökat maktkoncentrationen. Trots det, eller var det tack vare, så vann partiet stort i de nationella valen tidigare i år. Men hur kunde det bli så? Hur kan just ungrarna som ju så väl vet hur det är att leva under auktoritärt styre vilja ha en regering som strävar åt just det hållet? Konflikts Boglin åkte till Budapest för att söka svar och hon började med att träffa en demokratiforskare som inte är särskilt bekymrad. Here I am, at your Thank in. you. Yeah. Professor Andras Lansi är på strålande humör när han tar emot i sitt arbetsrum på Institutionen för statsvetenskap och filosofi på Corvinos universitetet. Och det är inte bara den magnifika utsikten över Donau som gör honom på gott humör, utan också tanken på att vårens parlamentsval säkrat fyra år till med premiärminister Viktor Orban. Han är en man av action. He's a manifestation, that's for sure. And hanien, handlingens man säger Andras Lansy, och det är precis vad ungen behöver. Many people think that democracy has one aim, whoever is governing, they should have to look for compromises all the time. Det finns de som menar att demokrati betyder att den som vunnit ett val hela tiden måste kompromissa. Men har man fått så stor majoritet som regeringspartiet, då har man faktiskt mandat att agera på egen hand, menar Anders Lansi. Han är chef här på institutionen och har ägnat en stor del av sitt yrkesliv åt just demokratiforskning. Sedan regerande högerpartiet Fides vann makten för fyra år sedan har de drivit igenom hundratals lagändringar med bitvis mycket kontroversiella metoder. Man har också skrivit om konstitutionen så att allt mer makt koncentrerats till partiet i regeringsställning, det vill säga de själva. Kan det verkligen vara möjligt att demokratispecialisten Lansi inte ser något problem alls med det? Det um, var förstås för alla um, partier och alla participants i Hungarian politik. Uh, Det finns, menar András Lanzi, en samsyn i ungersk politik om att många av lagändringarna behövde göras. Ekonomin gick uselt, invånarna var missnöjda, regering efter regering saknade handlingskraft. Han tycker att maktkoncentrationen och lagändringarna som Viktor Orbán genomfört varit motiverade eftersom behovet av att bryta den politiska stiltjen i landet var så stort. Andras Lanzig går till och med så långt att han menar att det skulle vara demokratiskt tveksamt att hålla på och kompromissa politiskt när folket nu röstat för effektivitet och snabb förändring. The search for compromises are at least dubious simply because what the people want effective government quick changes and on the other hand just what happened uh, had happened to the hungarian people in the previous 20 years det kunde bara inte fortsätta som tidigare, menar Andras Lanzi. Efter kommunismens fall stannade ungen i utvecklingen och har inte förmått genomföra den genomgripande samhällsomvandling som krävs för att anpassa landet till modern tid och resten av Europa. Men frågan är nu, i vilken riktning Viktor Orban med all sin handlingskraft egentligen vill föra Ungern? Andras Lanzi är inte säker på att det är väst som är ungrannas förebild längre. The whole world, humanity as such, now being so philosophical. I think stand in front of something that we can't even give a name to. And, and, and only a ramification, a side effect of that whether we are... Frustrated uh, with democracy or, or we feel a certain distance towards democracy and we look for new ideas, simply because there is something wrong in, in the western model of, of existence. Världen, ja hela mänskligheten står inför stora förändringar menar András Lanzi. Västvärlden går igenom en kris som inte bara är ekonomisk utan också moralisk, kulturell och religiös. Så det är kanske inte så konstigt att ungen ifrågasätter om demokrati är det enda möjliga sättet att styra ett land. Faktum är ju, fortsätter Lancy, att varken demokrati eller kapitalism för den delen har gett ungrarna det de hoppades på efter murens fall. They are not dissatisfied with democracy as such. De är dissatisfied with the workings and the outputs of democracy, the efficiency of democracy. Ungarna, säger professor Lancy, är inte emot demokrati som sådan. De tycker bara inte att den har fungerat speciellt bra här. Några kvarter bort på en av Budapests främsta oberoende tankesmedjor Political Capital dricker jag te med dess chef Peter Krecko, som också han konstaterar att väst inte längre är den enda självklara förebilden för ungen. What the prime minister mentioned a lot of times är that the East uh, is on the rise. Why we can see a sunset of the west. Premierminister Orban talar ofta om att öst är på frammarsch medan väst med sina återkommande ekonomiska problem framstår allt mer som ett varnande exempel, säger Peter Krecko. Det är också ett uttalat mål från regeringens sida att Ungern ska skaffa sig tätare ekonomiskt samarbete med länder som Ryssland och Kina. Frågan är bara om samarbetet stannar där. I think the Eastern opening that is a declared goal of the government is not a problem in itself. Everyone does it practically. What we can see in the last few years is that the pro-Eastern Affiliation is becoming more and more ideological. And I think this is a it's, Ungerns it's orientering österut är också på väg att bli allt mer ideologisk, säger Peter Krecko. Och han ser det som ett problem, eftersom det riskerar att riva upp de demokratiska och politiska åtaganden som Ungern tagit på sig bland annat som medlem av EU. Men om det nu är det här som ungrarna vill, funderar jag. Vid parlamentsvalet i april vann Fides med Orban i spetsen, återigen med bred marginal. Och man har återigen, genom folkets stöd, fått den två tredjedels majoritet som krävs för att kunna fortsätta genomföra lagändringar på egen hand. electoral laws clearly didn't help the opposition. Det var ett val där oppositionen tydligt missgynnades, säger Peter Krecko av medierna, domstolarna och inte minst den nya vallagen som fides infört och som ännu mer än tidigare i en vinnaren tar allt modell. They lost the majority of the of the active voters and still they will say that the majority are behind us because we have the two thirds majority. I förra valet fick Fides 53 procent av rösterna. Den här gången var det bara 45 procent. Men trots att man alltså inte längre har majoriteten av väljarna med sig kunde man ändå, tack vare valsystemet, få samma starka majoritet i parlamentet. Och, säger Peter Krecko... Tack vare just denna starka majoritet finns det ingenting som hindrar regeringen från att ändra vallagen igen om man tror att det skulle behövas för att säkra makten i framtiden. Before the next elections, if they want to uh, modify the electoral system uh, that will fit the best to their current uh, support, they can do it as well. Hungary is still a democratic system. But democracy is weaker than it was a few years ago. Ungern är fortfarande en demokrati, men den är svagare än för några år sedan. Det konstaterade Peter Krecko, chef för tankesmedjan Political Capital i Budapest. och Det var konfliktsproducent Kaiser Boglin som hade träffat honom. Annika Strömmelin, du har just gett ut en bok som heter Europas svaga hjärta som fokuserar mycket på ungen. Och du har besökt Budapest flera gånger. Det som vi hör om här inslaget, hur märkte du av det när du var där? Du skriver ju om en rädsla. Ja, det här med att... Ja, det kändes verkligen så att människor var rädda för att träffa mig. Människor vill inte prata en del av. Jag försökte träffa några av de här domarna som har råkat illa ut. De vill de gjorde, en del av dem gjorde det men de ville inte lämna sina adresser. Och ja, jag fick en känsla av att folk var på sin vakt och den här maktkoncentrationen som de här senaste åren har lett till har gjort att människor tänker på sina jobb. Alltså det är inte så att de är rädda för förtryck eller skickas till läger utan som sagt var ungen är fortfarande en demokrati men, men de är rädda för sina jobb de är rädda för sina barns framtid, de, de är rädda för att säga det de tycker så det där var ganska omtumblande tycker jag märker, det var väl en stark känsla hur, hur har det här kunnat hända inom EU? Vi ser väl ändå EU som någon, någon slags garant för liksom en viss nivå när det gäller just sådana här djupa ideolog eller demokratiska eh, system? Ja, det är ju en ofta omtalad paradox när det gäller EU att de där kraven som du nu refererar till, de blir egentligen bara väldigt tydliga när länder vill gå med i EU. För att under de här medlemskapsförhandlingarna så ställer ju EU otroligt detaljerade krav på hur rättssystemet ska se ut och vad som krävs och att det ska finnas en justitieombudsman och hur valsystemen ska se ut och så vidare. Men när länderna väl är inne och är medlemmar då, då finns inte samma detaljerade liksom regelverk för hur en demokrati ska fungera i EU. Är det här någonting som har blivit uppenbart mer på sistone när man ju ställts inför, inför ja, det här? Ja men absolut för jag tror man har tagit det för givet som sagt och det är ju, det är ju utan tvivel så att demokrati, mänskliga fri och rättigheter finns med i liksom fördragens första paragraf för det sägs ju vara grunden för det här samarbetet men när man då frågar efter, jaha men vad innebär det då? Då, då finns det som sagt inga svar på detaljnivå och, och förklaringen till det är ju att det är fruktansvärt svårt alltså att, att, att försöka reglera demokratin vad det ska innehålla där har ju alla EU-länder olika traditioner jag, jag intervjuade till exempel EU-ministern där i Budapest och hon sa att ja, vi har fått så himla mycket kritik här för att vi begränsar konstruktionsdomstolens makt i Ungern och jag har hört talas om att det finns länder som inte ens har sådana domstolar. Och då sa jag, mm, just det, Sverige är ett av de länderna. Ja. Så det är klart att det här med en författningsdomstol det är, det är ju en liksom, sån där del av vad ett demokratiskt bygge ska bestå av som ganska många länder i Europa tycker efter andra världskrig. Man har ju byggt upp liksom, institutioner som mm. man anses behövas för att försvara demokratin. Men det där ser ju inte precis likadant ut i alla länder. Och därför är det också lite vanskligt med allt om man tänker sig att EU skulle bestämma allt på detaljnivå mm. då skulle ju vårt tryckförhetslagstiftning ligga illa till. Så jag menar, det är en känslig fråga och det gör tror jag, är förklaringen till att man har skjutit upp det här under så lång tid. Men jag, mm. jag tror man kommer inte undan nu. Nej. Eh, det är ju som du säger det är svårt att, att ta på exakt hur alla institutioner ska se ut och så där. Och det gör ju också att det är ganska svårt att mäta Jan Teorell vid Lunds universitet hur ser ungen ut i era siffror i Varieties of Democracy? Det ser ganska oroväckande ut och många av de saker som har påpekats här i reportaget och som Annika också nämner ser vi i våra mätningar. Vi har ju då väldigt detaljerade frågor så vi ställer ju över 170 väldigt specifika frågor om demokratiutvecklingen i ett land. Och just sånt här som har med åsiktsfrihet, pressfrihet, tryckfrihet, även vanliga människors möjligheter att få ge sin åsikt- till tjäna i offentliga sfären eh, är på nedgång mm. i ungern. Mm. Sen, sen kan jag bara lägga till där att eh, jag tycker inte att den här, eh, det här eh, motiveringen för varför EU inte gör någonting, att det ser så olika ut i länderna, eh, är alltså särskilt långsiktigt hållbar. Jag tror att det är en rimlig förklaring till varför man tvekar. Men eh, går man lite djupare så skulle vi nog kunna säga att även om vi inte har en författningsdomstol i Sverige så skulle alla det kan vara enormt upprörande om regeringen började lägga sig i vad högsta domstolen tycker och gör och tänker. Och det är egentligen precis den parallellen som man ska dra till, till Ungern. Just på den tekniska nivån kan det se väldigt olika ut, men principerna tror jag egentligen att vi är ganska eniga om. Och EU måste börja agera på det här området om man ska bevara sin trovärdighet som, som demokratifrämjande aktör. Ja EU har ju i och aldrig misslyckats med att överraska med att låta bli att göra saker som man tycker att de verkligen borde göra vilket väl kanske är kärnan av, av den här problematiken vi pratar om idag. Men jag måste fråga, finns det någon, ser någon av er någon spridningsrisk i Europa? Andra länder som är sårbara, som vi är vana, som ser som mer mogna demokratier som inte har det här östeuropeiska ursprunget. Italien, eh, tänker på Spanien där det nyligen infördes, Amnesty kom med en rapport om att de var oroliga för att de har lagar som begränsar möjligheten att protestera. Vad säger du Annika Strömelin? Ja, absolut. Det är klart att det, det, det mest näraliggande exemplet när det gäller Ungern, det är, ju, det är ju Rumänien, därför att Viktor Pontan försökte göra ungefär samma sak som Viktor Orban, fast med, liksom med andra, andra så tycker jag att det finns inte några givna politiska förtecken, utan det här försöket att bli mer handlingskraftig, begränsa oppositionens roll och domstolarnas roll, det där har inga som sagt givna politiska förtecken, men när det gäller övrigt i Europa så, ja men absolut, jag tror att, jag tror att det skulle vara väldigt farligt om något land trodde sig vara immun mot detta och när det gäller yttrandefriheten så att jag menar, ta ett sådant land som Storbritannien, när, när polisen trampar in oss och, och, och ska lägga beslag på sådana, när, när tidningarna publicerade det här i, i, i avslöjande om NSA och så vidare det är klart att de här frågorna kan bli aktuella överallt och därför håller jag med om att alltså det, det, det här samarbete i EU har gått så pass långt nu att det går inte att eh, låta bli. Att ha någon, någon slags inställning till de här grundläggande fundamenten som konstituerar demokratierna. Så att jag tror att EU är på väg dit hem. Det finns faktiskt ett förslag från kommissionen också. Det har ju knappt diskuterats under valrörelsen här märkligt nog för att det är ju, det är ju det är en stor och, och viktig sak. Men mm. jag tror att det kommer efter valet. Mm det vi hörde om tidigare om, om moderna eh, autokratier som exporterar sina idéer till varandra det har ju florerat en del rykten om hur den ryska regimen finansierar högerextrema EU-kritiska partier och i EU-valet som nu eh, går av stapeln eh, nu och imorgon så verkar ju de här partierna gå framåt. Kan vi se eh, demokratin försvagas den vägen? Vad säger du, Jon Teorell? Absolut. Uh, samtidigt så tror jag också att den uh lite paradoxalt nog kan stärkas på det här sättet för det väcker just eh, de som kanske har varit lite slumrande demokratianhängare till liv här och man inser plötsligt att det här är inte någonting vi bara kan ta för självklart och det är inte någonting som, som alla i, ens i vårt samhälle i Sverige tar som eh, något självklart. Så att, eh, jag tror på sätt och vis att eh, även om det är på kort sikt är alarmerande– att den här typen av partier har, har framgång så tror jag det kan vara bra för demokratin i våra länder att de, att de har det fast på lite längre sikt. Vad säger du Annika Strömmelin? Du som sitter mitt i valsmeten där i parlamentet. Ja, men jag håller med om det. att Jag tror att de här frågorna har blivit aktuella på senare tid. Och jag, vet, jag lyssnade någon gång på Europaminister Bita Olsson som berättade att hon tog upp det här för tre år sedan i EU-kretsen. Att hon tyckte att man skulle ha någon slags, alltså att var varje år skulle göra någon slags lista. Hur mår demokratin i EU-länderna? Och ingen var intresserad. Nu, några år senare, så inser alla att det här är viktigt. Det här, här händer någonting. Och här, här finns ju en europeisk tradition som har byggts upp efter andra världskriget, som, som inte, liksom det finns ingen, ingen guide liksom, eller precis hur demokratin ska se ut, men ganska mycket vet man ju ändå hur det, hur, vad, vad som behövs för att försvara de här institutionerna. Så att jag tror absolut att eh, det här paradoxalt nog, precis som ni sa här kan leda till att det blir en ökad... Liksom, medvetenhet om att de här frågorna måste inte för alla är givna och måste diskuteras och mm. försvaras. Ja, vilket väl är en av anledningarna till att vi gör dagens program. Och med det så får jag tacka dig Annika Strömmelin, Bryssel- och Dagens Nyheter och författare till den nyutkomna boken Europas svaga hjärta. Och Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet. Men innan konflikt i slut ska vi, som vi har lovat, vända blickarna mot Sverige. Om demokratin har det tufft ute i världen, hur ser det då ut här hemma? Det är uppenbart att vi inte har någon Erdogan eller Orban vid makten. Men har den här trenden som märks ute i världen, vare sig den beror på medelklassens bristande känsla för demokrati- eller Kinas ekonomiska framgångar eller den ekonomiska krisen här i Europa, har den alls satt avtryck här- för att ta reda på det började jag med att kolla på nyckeltalen. Och nyckeltal i Sverige, de hittar man framförallt på ett ställe. Ja, hallå, det var Jonas Olofsson på SCB här. Hej Jonas! SCB, Statistiska centralbyrån, vet ju det mesta om oss svenskar. Och de har även en avdelning som sysslar med demokratistatistik. Där jobbar Jonas Olofsson och enligt honom är valdeltagande det nyckeltal som SCB vet mest om. Och valdeltagandet gick faktiskt ner under en period, men den minikrisen är över. Och sen under 80-90-talet så minskade andelen som röstade i svenska riksdagsval för att i de senaste två valen har ökat. Och 2010 var deltagandet återigen högt. Senaste valet så låg det på 84,6 procent. I internationellt perspektiv så är det en bra siffra. En annan person som vet mycket om tillståndet i svensk demokrati är Sören Holmberg. Han är statsvetarprofessor i Göteborg och en av dem ansvariga för den stora somundersökningen som under många år frågat svenskar hur mycket förtroende man har för demokratin. Och han skräder inte orden när han ska beskriva det positiva läget. Det är väldigt starka sittror. Alltså Andes som säger att de är... Mycket är ganska nöjda med hur svensk demokrati fungerar. 77 är det i sista mätningen 2013. Sverige är en liten stormakt när det gäller demokrati. Vi har högt valetagande fortfarande och vi har höga förtroendesiffror också. Och när till exempel The Economist nyligen i sin intelligence unit mätte demokrati över hela världen på en skala så kom de nordiska länderna i topp. Sverige kom två tror jag, strax efter Norge. Så att det är inte någon... Fara och fjärde för svensk demokrati är, är min bedömning i alla mätningar som jag har sett. Sören Holmberg, professor i statsvetenskap. Alla siffror, alla tal, alla mätningar visar att Sverige är världsbäst. Ja, eller nästan världsbäst i varje fall. Och att det inte finns någon som helst anledning till oro. Men stämmer verkligen det? Ger de här siffrorna hela bilden? Och här ställdes jag inför ett val, för den frågan kan man söka svar på på två helt olika sätt. Antingen genom att ta den till en högre nivå och prata med en person som David Runciman. Han är historiker i Cambridge och har skrivit en bok som heter The Confidence Trap, förtroendefällan. Som handlar om hur en allt för stor tillit till demokratin och demokratins förmåga att handskas även med svåra kriser. Hur det i längden leder till en övertro på att demokratin ska lösa alla problem av sig självt. Och att demokratin med det riskerar att försvagas och hamna i en verklig kris. Lite som det som händer i Ungern. Det andra valet var att söka sig ner på marken till en demokratiaktivist. Och efter alla akademiker och professorer som vi hört idag valde jag att istället för att ringa David Runciman i Cambridge träffa Annette Dahlqvist. Hej! hej Utanför Konsum i en förort i Stockholm. Annette Dahlqvist är chef för Demokratiakademin, en organisation som ägnar sig åt att sprida kunskap om hur demokrati fungerar eller borde fungera i praktiken inom kommuner, skolor och andra organisationer. Och hon är inte alls lika översvallande positiv om demokratins tillstånd i dagens Sverige. Demokratin är inte bara att gå och rösta va? Utan det är mer. Det är att göra demokrati och det har vi tappat. Hur märker du det när du är ute och reser runt Sverige? Jag märker det jättetydligt för att jag tillhör en av dem som är ute i Sveriges kommuner och pratar både med unga och vuxna om vad det är demokrati. Vad finns det för alternativ till demokrati? Om vi nu ska jobba demokratiskt, hur gör man? Och vad är mänskliga rättigheter? Och om man tittar på Sverige idag så är ju vi det land i världen som... ...har lyckats bland de bästa att få mänskliga rättigheter att genomsyra alla våra lagar och riktlinjer. Med andra ord, det är nolltolerans i Sverige vad gäller diskriminering enligt lag- men det syns inte ute på gator och torg jag i skolan eller på våra arbetsplatser. Annette Dahlqvist menar alltså att vi i Sverige byggt ett fantastiskt ramverk av demokrati och demokratiska ideal. Men att substansen som fyller det här ramverket, det samhälle vi lever i, inte alls motsvarar de idealen. Och det glappet äter på demokratin inifrån, säger hon. Man, man har inte kopplat teori och praktiker med. Man ska ju kunna cykla demokrati, brukar jag säga. Eller kunna spela fotboll demokrati. Att man har fått coach, blivit coach av en massa underbara vuxna hela sin uppväxt. Och sen så helt plötsligt så står du där och är slatan i demokrati. Va? Men, men om du inte har fått lära dig det. Då kan ju inte vi nu idag sitta och förvänta oss att, att alla i Sverige inte ska rösta på SD. Temperaturmätaren för mig är så här, att man röstar på Sverigedemokraterna och man anser att det är vissa människor som är mer än andra. Att det är bättre att det är kritvitt i Sverige än att vi har blandat. Alltså, nej men visst har vi väl misslyckats då tänker jag. Och att folk skriker, i våra för, ungdomar skriker i våra förorter för att, vi, för att de vill bli sedda och bekräftade för att de är människor. Då tänker jag så här, då är alla, alla vi som inte kliver in och säger ifrån och, ge, och talar om vilket samhälle vi vill ha, vi är ju medskapare i det här. Och här hamnar en ett Dahlqvist trots det väldigt annorlunda perspektivet, ganska nära historikern David Ronsimons analys, att vi alla har ansvar för att vårda demokratin och att utveckla den. Och om vi inte gör det så finns risken att den blir ett tomt skal trots alla fina siffror. Vi pratar bara att det är någon annans fel. Det är någon annan som ska komma och fixa det här. Det är någon annan som ska sköta det här. Det är någon annan som ska göra det. Och du och jag, alla slutar ta ansvar. Det är det, det, det, det, det jag ser. Och jag ser det redan nu i Sverige. Även om vi har ett bra valresultat. Det sa Annette Dahlqvist, chef för Demokratiakademin- och med det är konfliktslut för idag. Samtidigt som många i Sverige och i resten av EU förbereder sig för att gå till val imorgon. Precis som medborgarna i både Ukraina och Colombia. Och på måndag är det presidentval i Egypten. Frågan är hur demokratiskt det valet egentligen är. Konflikt nästa vecka kommer handla om massinvandringen. Ja, alltså riktig massinvandring. Om den dryga syrier som flytt kriget där till det lilla bräckliga landet Libanon- som nu riskerar att duka under på grund av bristen på hjälp från resten av världen. Konflikt sänds alltså från Beirut nästa vecka. Producent för dagens sändning var Kajsa Boglind, tekniker Thor Sigvardsson och jag heter Ivar Ekman. Yeah. Wow.